لِمَتَان حَبِيبَتَان إِنَّ الرَّحْمَنَ خَفِيفَتَان عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي Subhan Allah illadhi استغفر. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهد الله فلا مدل له ومن يدلل فلا حادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وقال ربنا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 Uzvišeni plemeniti gospodar kazao je svojoj plemenitoj knjizi o vjernici, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani. Zatim, hvala Allahu subhanu wa tala, koji nas je poživio i ponovo sakupio da se večeras nastavimo družiti govoreći o njegovoj plemenitoj, plemenitoj vjeri, nastavljajući serijal koji smo započeli, brat kao što je najavio dio tog serijala, Svo završili. Hvala Allahu dželešanku nam je omogućio da okončamo sa tim e, određenim brojem predavanja na temu e, osobina Allaha subhanahu wa taala odnosno savršeni osobina kojima je Sun subhanahu wa opisao u svojoj plemenitoj knjizi Sunnetu Poslanika sallallahu alayhi Hvala mu koji nam je omogućio da se družimo uz one velikane ummeta koji su crpili znanje isključivo iz Kur'ana i suneta poslanika sallallahu alijih i vasaleme, poput, znači, knjiga od Ibnu Huzajme, Kitabu Tevhid, iz koje smo uzimali osobine koje su potvrđene i utvrđene za našeg gospodara Laha, Đallavana, koje su spodenite u Kur'anu i sunetu, poput knjige o svojstvima od imama Darekutnija, poput, znači, knjige od Ibn Tajmije, rahmetullah alijih, akidatullah sitije, poput njegove tedmorije i poput niza drugih njegovih knjiga i njegovi fetvi što vidimo znači da smo se koristili imali mogućnost da slušamo njihov govor ono što su kazali zatim imali smo mogućnost da vraćaju cijene sestre u toku ovih 30 predavanja znači 30 predavanja i bilo imali smo mogućnost da slušamo komentar njihovih govora koje smo isključivo uzmali od velikana umeta današnjice, poput šeha ibn Usajmina, poput šeha ibn Baza, rahmetullah alihim, poput Salija Feuzana, hafizahullah, popu, znači, niza drugih šehova velikana današnjice koji su, koji su živi, molim Allah, Đelavala, da ih poživi, da ih učrsti na hajru i da im dane dug, dug, život u kojem će, znači, biti na usluzi, Allahu i tebareke vjetala vjeri a nama olakšavati olakšavati svatanje i razumijevanje njegove subhanahu vjetala subhanahu vjetala vjeri u akijatul vasitije smo spomnjeli znači zadnju stvar odnosno govorili smo o svojstvu koje nije spomenuto u akijatul vasitije ali spomenuto u drugim, drugim knjigama i na drugim mjestima kod Ibnu Tejme i drugih znači, učenjaka Ehli Sunneta to je bilo svojstvo saka. Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala. Zatim, u toku naših predavanja, govorili smo o viđenju Allaha subhanahu wa ta'ala na sunnijem danu, odnosno prilikom ulazka u dženet, ili preciznije, znači, u samom dženetu. Tu, znači, nakon toga, u samom dijelu akvijetu vasitije dolaze poglavlja, koja nam ukazuju na jednu novu, znači, e, na nove tačke koje će očekivati vjernike, odnosno preko kojih moraju proći vjernici da bi ušli u dženet, a to je stanje, stanje sudnjeg dana vjerovanje u sudnji dan i sve ono što je opisano po pitanju sudnjih dana. Prije toga znači i tog spominjanja evno te je Rahmetullah Ali uh, ukazuje neke činjenice koje su jako bitne. Poput znači uh, vjerovanja da je umet poslanika sallallahu alejhi ve put, odnosno srednji put, umjereni put, umjereni put po pitanju svatanja i razumijevanja vjere i samog praktikovanja vjere. Između ostalih, znači umeta i naroda koji su bili prije poslanika sallallahu sallallahu alejhi ve Mi ćemo večeras obratiti nekoliko znači tačaka u ukazavši kako je to Poslanikom Salahu Aji veseleme umet, središnji umet, odnosno umjereni put, umjereni put između ostalih umjeta, odnosno ostalih naroda. A nakon ovoga predavanja, znači naredni put ćemo govoriti o samom ehli sunnetu, o samom ehli sunnetu, njegovom e, menheđu, njegovom pravcu, njegovom putu, kojim je koraća, znači selefi naši prve generacije, koji su svjedili Poslanika sa Allahu ali ih pa do današnjih dana oni koji slijede, oni koji slijede njih. Znači ta sredina tog puta, središnjeg puta, ispravnog umjerenog puta u odnosu na ostale sekte, frakcije, u svatanju imana, u svatanju svojstava, u svatanju sudnjega dana i sve ona kazka pitanja koja nas znači u koja čvrsto vjerujemo a koja, pre, koja će nastupiti nas od desiti se nakon nastupanja sudnjega dana, od same znači smrti kako iman kurto bi kaže za čovjeka da on ima dva da ima znači dvije, dva, dva sunja dana odnosno da ima mali, mali sudnji dan i veliki sudnji dan. Mali sudnji dan opisuje da je to sudnji dan naša smrt, mali znači sudnji dan jeste naša smrt kada čovjek bude usmrčen, za njega nas, e, postaje, znači, kijamet i imamo kijamet u Kubra a to je sudnji dan i ono što se dešava na sudnjim danu, znači samo spuštanje u kabur, mesele koje su vezane za kabur, odnosno e, stavovi onih frakcija koji se suprostavljaju vjerovanju ehli sudneta, koji potvrđuju znači u kabur i sve ono što se ono što se dešava u kabur, nakon toga, znači proživljenje i sve ono što ide iza toga što znači da ćemo spominjati e, stav ehli sunneta i stavove oni koji su suprotno svatanju ehli sunneta, poput, znači mnogi sekti koji su islamu, odnosno koji se prepisuju islamu pozivaju se da su oni zaista istinski pravi vjernici sredbenici poslanika sallahu aljih i vseleme, gdje ćemo spominjati i haridžije, gdje ćemo spominjati i rafidije, odnosno šije, gdje ćemo spominjati kaderije gdje ćemo spominjati E, š, e, maturidije šari i ostale znači sekte koje, koje su, koje su se desile, odnosno koje su se pojavile nakon smrti poslanika sallallahu aljihi I Ibn e, Temije govoreći, znači ako tu ositije kaže da je ehli sunne središnji ili srednji put u odnosu na ostale na ostale ummete na ostale ummete Allah subhanahu wa taala kaže u Kur'anu suri Baqara u 153. ajetu okedhalike ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasiva wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida Allah subhanahu wa taala kaže i tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu ovdje vesat ima znači više značenja od značenja jeste znači pravičnost pravda, odnosno sredina, znači sredina i umjerenost. Da budete svjedoci protiv ostalih ljudi i da poslanik bude e, protiv vas svjedok. Zatim u hadisu poslanika sallahu alihi vseleme koji bilježi imam tir mizi rahmetullah Albani kaže da je hadis dobar u kojem stoji يعني من بهزا ابن حكيمه ااون من سوجا اوتسا ااون من الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس قال انكم تتمون سبعين امه انتم خيرها واكرمها على الله يله почаста جل وعلا koju je znači, ukaza umetu poslanika sa Allahu aljih i u, u, u prevodu znači, stoji da, da je poslanik sa Allahu aljih i vseleme kazao riječima uzvišnjog Allaha subhanahu wa ta'ala vi ste najbolji narod ili vi ste narod najbolji od svih koji se ikad pojavio, subhanahu zatim kaže svama će biti u potpunjem broj od 70 naroda vi ste kod Allaha najbolji i najplemeniti u rivajetima drugim e, sto, spominje se da ljudi na sudnjem danu kada budu proživljeni a mi ćemo govoriti detaljno o sudnjem danu proživljenju, e, da će poželiti da su dio umeta poslanika sallahu aljihve sallam odnosno da su drugi narodi znači, drugi narod će poželiti e, da su oni sebenici Muhammeda ali i salatu wasalam odnosno da su oni e, ta generacija ili e, taj narod koji je živio u ili nakon smrti poslanika s.a.v. u njegovu umetu da se pripiše da su bili zaista srednjici poslanika zbog počasti veličine slijedženja poslanika s.a.v. Sallallahu, sallallahu zatim u hadisu koji bilježi imam Bukhari stoji da je poslanik s.a.v. rekao yud a'nuhu javmel qijamati fayakulu lebejke vasa'dejke da će Pozvan biti Nuh alaihi salatu wasalam na sudnjem danu a on će kazati odazivam ti se i pokoravam gospodaru moj. I jako bitan hadis uh, poslanika sa Allahu alaihi wasalam gdje je ukazio opet znači na, počast umeta poslanika sa Allahu alaihi wasalam. Pa će kazati nakon toga kada ga Allah dželevala upita Helbeleq da li si ti o Nuh, dostavio svom narodu znači da li si dostavio poslanicu pa će Nuh kazati znači nakon upita od strane Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala naam odgovori će potvrdno da ja sam uzvišeni gospodaru dostavio dostavio poslanicu a zatim će biti znači upita njegov narod Njegov narod, selbenici nuha ali svatovasam odnosno oni koji, kojima je bio poslat nuh, pa će mu na čelati šarno i pitati da li je on vama dostavio, da li je on vama dostavio poslancu. Pogledajte šta će oni kazati. Oni će odgovoriti su Mana negirat će, negirat će da im je dolazio bilo ko koji ih je znači upozoravao, koji je kao dolazio pominjač. Kad nije nam došao pominjač, jer nije im dolazio uopšte pa će Alagelešano pitati nuha ali salatu ve selam, ko će ti posjedočiti? Ko će ti posjedočiti o Nuh da si ti doista dostavio poslanicu svome narodu? Pa će Nuh kazati: "Muhamed ali salatu ve i njegovi servenizi." Pa kaže poslanik: "Vi ćete zaista posjedočiti da je on dostavio objavu." suhana. Zatim, znači ovdje da će poslanih s Allahu alaji wasaleme svjedok biti protiv vas je došao u Hadisu se odnosi na riječ uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala sve znači rivajitu okezali keže, ja al nakuheda, alen nasi wa ja kuner rasuru alikum šahida. Ovdje stoji znači u prijevodu značenja i tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu da budete svjedoci protiv ostalih ljudi i da poslanik bude protiv vas svjedok što ukazuje da ćemo mi svjedočiti ovaj hadis poslanika ali vasalam, koji bilježi Buhari, da ćemo svjedočiti poput nuha, da, da je on zaista u dostavio poslanicu, da je on dostavio ono što mu je Allah želevala na regiju, dostavio svome narodu, a oni će, njegov narod će negirati. A naš poslanik Muhammed selam će biti svjedok protiv, protiv nas, znači protiv svoga, protiv svoga umeta. Zatim, draga braća, ovaj umet, znači, iako je poseban kod Allaha subhanu wa ta'ala, kao posljednji je poslan, ali će biti, znači, najodabranije, kako vidimo, kod Allaha tebarek wa ta'ala, on e, slijedi taj središnji put. Za razliku od ostalih, za razliku od ostalih naroda i umeta koji su bili prije nas. Pa ćemo mi navesti nekoliko tačaka u kojima ćemo ukazati na ili znači pretjerivanje, ili popuštanje, ili drugu krajnost prijašnjih naroda i sredinu, sredinu sa kojom je došao poslanik sa Allahu aljih i vseleme i sjedbenika njegovih koji ga slijede u tome. Prije svega, znači, prijašnji narodi su prešli granicu pogledu u pogledu prava stvoritelja Laha Čelevala. Znači, prešli su granicu pogledu stvoritelja tako što su pripisali svojstva majkavosti. Opisali su Allaha dželavala znači svojstva manjkavostima, svojstvima koja ne dolikuju Allahu Subhanahu Subhanahu vate'ala. I zato ćemo vidjeti u sljedećem predavanju također ovu tačku u kojoj ćemo govoriti o ehli sunetu kao središnjem putu, umjerenom putu u pogledu na ostale sekte koji nisu na stazi poslanika sa Allahu odnosno koji se suprotstavljaju u vjerenjima i ono na čemu je bio ehli sunne, odnosno sve koji su slijedi poslanika jashabe radi Allahu anuhom. Pa znači ova prva skupina koja pretjeruje, odnosno koja je prešla granicu u pogledu prava stvoritelja, opisujući ga ili pripisivajući mu svojstva majkovosti su bili jevreji koji su spominjali u našim predavanjima. Znači mi smo e, njih spominjali u više navrata e, ukazujući na njihov e, nakaradni opis i nakaradno tumačenje vjere i iskretanje Allahovite bareke vatala riječi i njihovog, njihovog značenja. Allah Subhanahu wa ta'ala na mnogo mjesta ukazuje e, i kori židove, odnosno jevrije u ovome, znači e, u ovom svatanju i razumijevanju, odnosno u onim stvarima kada opisuje Allah Subhanahu wa ta'ala osobinama koje Allahu Subhanahu Wa Ta'ala nijukom pogledu ne dolikuju, niti, znači, on Subhanahu Wa Ta'ala opisan takvim, takvim osobinama. Jedan od ajeta u Mala Allah njih kori, a on njega uh, opisuju, znači, osobinama koje Allahu Subhanahu Wa Ta'ala ne dolikuje, jeste, znači, ajeti sure Majde u 64. djela Žešan kaže, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَا غُلُوا لَهُ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُمَ بسُوتَ Ovaj aje smo mi znači nekoliko puta spominjali, dokazivali smo svojstva i osobina Laha vala kojima su opisao, ali u isto vrijeme smo negirali osobinje majkovosti kojima, ga je opisao, kojima su ga opisali židovi. Laha Đelešanu kaže, jevreji govori, Allahova ruka je stisnuta. Stisnute bile ruke njihove i prokleti bili zbog onoga što oni govori. Pa ovdje imamo znači isbat potvrdne, obje ruke njegove su otvorene on udjeljuje koliko on te bareke vetala hoće. I ovaj ajed, znači, osobina kojom su ono pisali gospodara svjetova, jest osobina majkavosti, a to je osobina škrtosti. Znači, negiranja da on Subhanovo tala čini dobročinjstvo prema svojim robovima, što je prouzrokovalo, draga braće, i sestre, da su oni ti, znači, židovi, jevreji najiškrtiji od ljudi. Oni najmanje, znači, čine i pružaju danas dobročinjstvo drugima. I tako je bilo kroz istoriju. I oni su, kako kažu učenjaci, i najružnijeg naj mišljenja o Allahu, tebareke, tebareke wa Zatim Allah je rešanu kaže na drugom mjestu la kad sami Allahu qavla ladzine kalu inna Allahe faqiru, wa nahnu agniya. Se ma kalu, va katluhumu l'anbiya haq, wa nekulu zuku, harik. Vom Allah je Također opisi ono što su oni govorili, a to je da je Allah Čelevala čuo riječi oni koji su kazali Allah je siromašan, a mi smo bogati. Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga kaže mi ćemo narediti da se zapiše sve ono što su oni kazali. I isto tako što su ubijali nedužne vjerovjesnike, a zatim ćemo kazati iskusite patnju u ognju. Pogledajte, znači, gdje vodi nevjerstvo, kufr, licemjerstvo, gdje vodi negacija Allahovi te bareke vetala osobina, gdje vodi znači, negiranje ili opisivanje Allaho subhanahu ta'ala osobinama koje Allaho subhanahu veta'ala ne dolikuju, a znači vidimo da to vodi, da to vodi znači, ognju i patnji u o, Nakon toga znači navodimo primjer Kršana koji su s druge strane prešli granicu u pogledu prava stvorenja oni znači pripisuju stvorenju na božanske osobine osobine koje su isključivo draga veća, znači osobine stvoritelja stvorenja, koji samo njemu dolikuju, kojima se su on subhanu ovo tala ta opisao i ovo, ovaj ćemo primjer navesti u drugoj tačka to je znači po pitanju razilaženja i pogleda vjerovjesnika i poslanika uh, ala bude zadovoljan s njima dok umet poslanika sallallahu alihi vseleme, znači sebenici poslanika sallallahu alihi vseleme, uzvišenog Allaha ne opisuju osobinama manjkavosti. Kao što smo znači, to o, ukazali na mnogo naši, u mnogo naših predavanjima znači na, na ovu stvar da je umet poslanika sallallahu alihi vseleme umet koji Allaha dželevala opisuje isključivo onim osobinama koje su spomenute u Koranu i sunetu poslanika sallallahu alihi vseleme a nigdje osobine manjkavosti znači ne opisuju Allah te bare koje tala osobina manjkavosti niti ga opisuju znači, osobinama osobinama stvorenja a s druge strane ne opisuju stvorenja osobinama osobinama la vara, niti osobinama znači, bilo koje vrste znači osobina koje pripadaju samo uzvišenom uzvišenom Allahu subhanahu wa Zatim Allah djelašanuhu u suri Sa'afat kaže Subhane rabbike rabbil izzati amma jesifun wassalamun alamur salin walhamdulillahi rabbil alemin Neki veličanstven gospodar tvoj, dostojanstveni i daleko od onoga kako ga oni opisuju i kako ga oni prestavljaju Ovdje znači u ovo potpadaju i židovi i kršani i zalutale frakcije i svi oni koji je lao vala koji Allah subhanahu wa ta'ala opisuju osobinama manjkavosti ili ne opisuju Allah subhanahu wa ta'ala osobinama savršenstva kojima sun subhanahu wa ta'ala opisao u Kur'anu i sunetu. I neke selam izaslanicima, poslanicima i hvalje neka Allah subhanahu wa ta'ala gospodar svjetova. E, druga tačka jeste znači da je umet poslanika s.a.v. umjereni put umjereni znači put u pogledu virovijesnika i poslanika koji su bili slani ili poslani od strane Laha Đelevala narodima kao što znači je umjereni put u svatanju i razumijevanju e, poslanice Muhameda alihi salatu vaselam i samog Muhameda salallahu alihi vseleme, kao najodabranijeg Allahovog subhanahu wa poslanika dokad pogledamo znači u, u druge narode šta su radili šta su činili Vidjet ćemo, draga braća, u Kur'anu, znači i sunetu poslanika sa Allahu a.s. da su drugi narodi ubijali svoje virovjesnike, da su ubijali svoje poslanike, da su ih u laž u utjerivali, da su ih znači, u potpunosti negirali. Vidjet ćemo, znači, da su pretjerivali, da su druge strane pretjerivali opisujući božanskim osobinama. Razumijete, dokument poslanika sa Allahu a.s. Nie znaczy u owakom, wakom domene, znaczy opisiva Muhammada Alayhi Salatu Wasalam. Allah dzal szan kazuje sura Nisa u 155. ayatu, fa bima naqdih mithaquhu wa kufrih bi ayati Allahi wa qatlihumul anbiya'i bighairi haqqin wa qawluhum qulubuna gulf. Bal tabi'a opisujući znači stanje njihovo i što su Allahove dokaze nisu znači vjerovali što ni krive ni duže vjerovesnike su ubijali i što su govorili srca su naša okorila. Allah im je zbog nevjerovanja njihova srca zapečetio pa je znači samo malo od njih vjerovalo. Zatim malađa nastavlja pa kaže uabiku frihim wakavulihim alamerijeme buhtane na ovima. Pogledati, zbog nevjerovanja njihova i zbog iznošenja teške klevete protiv merijeme, a kleveta koju su oni iznosili, znači tada, jeste da su ju optuživali za blud. Zatim da dijete koje ona rodila, a to je Isa, alaih salatu wasalam, su govorili da je Isa, znači alaih salatu vasalam, vam dijete. I ovo je dolazno sve od koga? Od strane židova koji nisu htjeli da vjeruju, koji nisu htjeli da prihvate Isaa, kao poslanika, kao poslanika. Zatim, neki od židova također su govorili, znači, da je Merijem, kada je zanijela, da imala u tom trenutku menstruaciju. Znači, to su sve laži, buhitan, buhitan, znači, nepravda nad nepravdom, laž nad, e, nad laži samoj koju su oni iznosili u tom vremenu. Zatim Allađlešaanu kaže nakon toga wa inna i se odmenviujeme ve sur Allahi oma kaluhu, wama njihovih riječi koji su izgovarali koji su govorili, mi smo ubili Mesiha i sa sina merijjemina. Allahu a posnika. Allahđelešan ka nisu ni ga ni ubil, nisu ga ni razapili, ali se to njima samo znači pričinova. Pogledajte. Zatim kaže Allah dželejalahu na kay ayta uma katluhu i oni ga nisu znači sigurno ubili a u nastavku rafaehullahu ileyhi ve kana allahu azizan hakima znači Allah je nalazio za sebi a on je subhanahu ve taala silan silan i mudar pogledajte znači koliko je neprijatelstvo jevreja bilo prema Isa ali salatu vesselam Koje je izazvao Allaha te barek, u tala, njegovu sržbu, njegov gnije sve znamo znači šta se dešavalo s njima u tom periodu i nakon tog perioda. I pored očitih znakova jajeta, veliki koji je Allađu podario Isau, znači u tom vremenu, oni su znači bili očevci, oni su gledali kako je on, allahovom voljom oživljavao mrtve suhana liječe i slijepi i gubavi Zatim onaj slučaj da je oblikao zemlju, znači učinio je pticom da je ona poletjela i slične stvari, sve uz dozvolu te bareke te bareke Tebareke Veteala. Ali oni su se su nisu htjeli prihvatiti, oni su ga negirali i čak, na, znači više od toga, oni su ga mučili, želi su ga, želi su ga ubiti. Pogledajte kako su ovdje hvalili, kako su oni, znači ti koji su bili, koji su ubili Mesiha, što nije, znači, ni u kom, ni u kom slučaju, tačno. I kada pogledamo Kur'an, kako na jedan lijep način opisuje sa ali je slatu vaselam, vidjet ćemo savršenstvo naše vjere, savršenstvo onoga sa mi došao naš poslanik, salallahu alihi vaselam. A sad pogledajte drugu stranu, pogledajte kršćane. Znači, ovo je bilo stanje židova po pitanju, po pitanju na primjer, navjeli smo samo jedan primjer, ovo je niz primjera, kada bi govorili o svimirovijesnicima, naišli nam na, na mnoge detalje u kojima bi napravili razku između kršana i židova, znači, a, e, i onda bi ukazali na srednji put, znači, e, na srednji umjereni put e, put poslanika i njegovih sljedbenika. Mi navodimo po jedan, dva primjera kako bi samo znači, ukazali na određene, na određene stvari. Kršćan iz druge strane u draga braćo, u samom pogledu i shvatanje Isa ali salatu wasalam pa šta oni dolazi znači dolazi do uvjerenja, ubjeđenja da je on sin boži ili ga smatraju samim božanstvom koje obožavaju pored Allah djelle ala. Allah djelašanuhu negira znači takvu činjenicu negira da je ispravno tako vjerovanje što je nama danas jako bitno da shvatimo mi kao 7. cihli sunet odnosno znači, 7. poslanika Muhameda alaihi salatu wasalam da kršćani nisu na istini, da jevreji nisu na istini, zato što mlađe u Šanu ne e, gira njihova objeđenja, negira njihovo uvjerenje, negira njihovu vjeru u smislu znači kako danas oni ispovjedaju a da je jedina ispravna vjera, vjera sa kojom došao Muhammed ali salatu selam a vjera Poslanika Muhammed ali salatu salam potvrđuje sve vjerovjesnike bez izuzetaka. Niti jednom od njih znači ne pripisuje osobine božanstva jer to pripada idolke, jedino isključivo Allahu subhanahu vata'ala. Suprot onima koji negiraju poslanstvo Muhammed a.s. u osobi ga ne prihvataju i nisu vjernici. Zatim oni koji pretjeruju usvatanju, razumijevanju određenih vjerovjesnika, poslanika pripisujući im osobine božanstva također je od djela koji ih izvodi iz okvira ili narušava njihov pravi temeljni din kada bi bio znači ubiti kod njih kod njih znači taj din. Allah subhanahu wa taala kaže u suri Maide u 73. ayetu: "Laqad kaffara allazeena qalu Nevjernici su svi oni koji kažu Allah je jedan od trojice. i ovaj jasan hukm propis Allah subhanahu wa taala za svakog onoga koji ima ovo objeđenje da smatra da je Allah bila jedan od trojice. Wa ma min wa illam la yamassanna alladheena kafaru minhum azabun alim. Palačeva pa nakon ovoga ukazuje da je jedini Allah subhanahu wa ta'ala bok, pod knjiga znači nema drugog boga. A zatim dolazi sa prijetnjom, pa kaže ako ne prestanu to govoriti, znači ako se ne, ako ne prestanu postupanje tom izgovaranju ne pokaju se, ne vrate se Allah subhanahu wa ta'ala zaista će ih od Allaha Đelevala znači nesnosna patnja koja će stići svakog nevijenika koji ostane na takvom kufru i takvom uvjerenju i takvom ubjeđenju. Što znači jasno onaj koji ustraje na ovakvim tvrdnjama a ne posvjedoči ne primi uh, uh, uh, vjeru, znači sa kojom je došao Muhammed A.S. -e uvjerenja koja je on donio od gospodara te Keveteala da je on samo Allah Đelevala koji se obožava pored koje drugog Boga nema, da su ostali poslanici, samo kao poslanici dolazili sa objavom ili znači, određenim propisima od strane Allaha subhanahu wa ta'ala i dostavljali svojim narodima. Dostavljali. A u potpunosti prihvatino, sa čim je došao Muhammed a.s. takvi će biti spašeni i takvi neće osjetiti ovu znači, strašnu kaznu kojom Allah želevala prijeti svakom onome ko ustraje na tvrdnji da je Allah želevala jedan od Trojci. ذاتين كاجلجلوشان كه قالا جلشان وحسري توبه 30 وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بيثواهم يداهعون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان يفكون ذاتين كاجلجلوشان كاجا يهودي جووره دا يوزير الله حسين اكرشاني كاجو دا يمسيه ماشي عيسى الله حسين to su riječi njihove, iz usta njihovi oponašaju riječi nevijenika prijašnji. Pa kaže Allah Đelešanu, ubio ih Allah, kuda se, kuda se odmeću. Ali pogledajte neizmjene Allahove sumhanovo tala milosti. Znači ovdje jasno ukazuje koliko je to kufr, koliko je to odmetanje od Allahove Tebarekve tala staze njegovog puta. Zatim puta koji vodi ka dženetu njegovom oprostu. Allah subhanahu wa ta'ala nakon ovakvih velikih tvrdni i gnusni laži i o, o, o, o, znači zastranjivanja od pravog puta znači uh, hodenjem uh, putem uh, putem znači stran putice jasne zavode Allah subhanahu wa ta'ala kaže efe la jetubune ilallahi vajastagfirune vallahu gafurum rahim poziva sve njih zašto se on ne pokaju zašto se oni ne allahu subhanahu wa ta'ala ne vrate zašto allaha ne zamoli Zašto oprost ne zatraže? Allah, subhanahu wa ta'ala, znači u je taj koji prašta i koji je samilostan. Znači, nakon svih ovih tvrdnji, nakon svih ovih uvjerenja, Allah, subhanahu wa ta'ala, svoje neizmijene dobrote i svoje neizmijene milosti svima njima pruža šansu. Sve njih poziva. Pokajte se, vratite se, povjerujte. Zatražite oprost, jaču, ću, ja ću vam oprost. Dok imam umet poslaninka, ali i salatu vasalam, koji vjeruje i potvrđuje, draga braća, da Isa, ali i salatu wasalam, Allaho, poslanik. Cijenimo ga, volimo ga, poštujemo ga, smatramo ga, znači jednog od petorice odabranih poslanika, koji su ululazn, najdebrani Allaho i Tebare Kvetala poslanici. Ali isto tako, ne pretjerujemo usvatanju, razumijevanju, ne prelazimo granice u pogledu njega, Znači, niti u bilo kojem drugom poslaniku koji je poslan od strane Alaha utala, pa makar se radilo našem poslaniku Muhammedu, salallahu alihi veseleme. Sve znači u skopu dozvojnih granica onoga sa čim, odnosno nam je ukazao naš uzvišeni gospodar i njegov poslanik, salallahu alihi veseleme. Mi kao vjernici potvrđimo Allahove subhanahu alihi riječi, riječi koje su istina, koje su došle u Kur'anu, koje su došle u svijetu poslanika, salallahu alihi veseleme, anekie otie rieczi sui svakako govore Allah subhanahu wa ta'ala de kaže mal masih ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusulu wa ummuhu siddiqah kana ya'kulanit ta'am unzur kayfa nubayyin lahum alayat thumma da ređe i ist, e, počasti našeg, odnosno poslanika salallahu alijih i vasaleme i saa, jer mi vjerujemo u sve poslanike, ne pravimo neku razliku između njih, s tim da vjerujemo onako kako došlo, koji su najdobrani poslanici e, kod Allaha subhanahu wa ta'ala a od svih poslanika je naravno najdobrani naš poslanik Muhammed salahu alijih i vasaleme i kažemo alhamdulillah koji nas je učinio da budemo dume ta poslanika sallallahu alijih i vasaleme Allah Jerušanu kaže, Mesih, sin min, samo je poslanik. I ovakve riječi je kazao isto tako za poslanika Muhameda, sallahu aljih veseleme. I prije njega su dolazili i odlazili poslanici. A majka njegova je uvijek istinu govorila, Marijema. I oboje su hranu jeli. Pogledaj kako mi iznosimo jasne dokaze. Pogledaj. Zatim, njih kako se nakon svega toga odmeću. Zatim Ala Đelešanu ukazuje na njihovo neispravno obožavanje Isaa. Razumijete koliko je to opasno? Ali ukazuje da i kada bi ljudi obožavali jednog od poslanika, što poslanik može učiniti? Ne može ništa učiniti bez Allahove Tebarek ili Tala Volje, bez njegovog određenja. Ne posljedite osobina kumu Ala Đelešanu nedadni ali šta god da Mu Allah subhanahu wa ta'ala dadne tih velikih osobina da kažemo Božanskih osobina koje pripadaju doliku Allahu subhanahu wa ta'ala, čovjek ne smije bošati nikog drugog pored Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah kaže: kul at'abudun min dunillahi wala nafa'a Allah ćeš vam kada reci kako možete, pored Allaha, da obožavate onog koji nije u stanju da vam kakvu štetu učini. Ni da vam kakvu korist pribavi. Allah je taj koji sve čuje i zna. Korist svakog onog koji uputi ili zatraži od nekog od stvorenja ili poslanika, vjerovjesnika, da mu kakvu znači, štetu otkoni ili korist kakvu pribavi da nije u stanju takav učiniti. A na kraju završava Kur'anski ajit. Huo sami Allah. Allah sve čuje. I sve vidi. Znači Allah upućuje na sebe. On je taj koji sve čuje. Svaku tvoju tegobu. Svaki tvoj šapat. Svaki tvoj vapaj. Tvoje stanje dobro poznaje, vidi, Nije mu znači nepoznato. Ali traže od tebe da ga zamoliš. Da ga zamoliš. Pa bare on te tebe o tebe to straniti. Zatim pogledajte vrijednost vjerovanja i Muhammed alejselatu ali isto tako kako nas poslanik sallallahu alejhi ve selleme podučava uh, i ukazuje na nagradu isto tako vjerovanja u Isa alehi alejsalam kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme an obada ibn Samit kale, qala rasulullah sallallahu alejhi ve men qale ko bude izgovorio ko bude posjedočio ko bude kazao ašhedu an la ilaha illa allah wahdehu la šarika, la وان محمدا عبده ورسوله وانا عيسى عبد الله وابن امته وكلمته القاها الى مريم وروح منه وانا الجنه حق وانا النار حق ادخله الله من اي ابواب لجنه ثمانيه شعب ذلك نغدر كوجاي دوشا اوم حديثو كوي u sami ibn da je Allahov poslanik sa Allahu aljih i kazao Onaj koji posjedoči da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala I da Allah nema druga, da nema sudruga Da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik Allahov okay. poslanik Pogledajte sredjeće I da Isa Allahov rob i poslanik Da je stvoren riječ u njegovom koju je dostavio Merijemi i život mu dao, te da je istina, da je džennem istina, uvešće ga Allah na koja hoće od džennetskih vrata, se manje, od svih osam vrata koja god poželiš uče ahi. Allah rov, pogodaj, subhanallah, ko posvjedoči, istinski prihvati din sa kojim je došao poslanik ali alijih veseleme, a to je božava samo allaha dželeva ala, po, potvrđiva njegovo poslanstvo, vjerovanje su ono sa čim je poslanik sa Allahu alihi wasalame došao, od onoga za čim je došao jeste istina o Isao i salatu wasalam, da je on samo Allahov rob i Allahov poslanik. Allahov rob i Allahov poslanik. Nakon takvog uvjerenja i vjerovanja u džennet da je istina, i vjerovanja u džehennem da je istina, na sudjem danu će takvom robu biti rečeno, uđi na koja god hoćeš vrata dženeska. Na koja god hoćeš frata dženevska Zatim poslanik Sallallahu alihi wasallam Ukazuje uh, na veliku stvar A to je u uh, hadisu Koji je došao na Atai ibn Isar Na Rasulallahu alihi wasallam Kao Allahumma la teđal qabri Ištedde gadabu Allahi A la kavmini tehezu kubur Anbijaihim mesajid I ovo jako opasno Posebno znači za narod Narod koji se oda i počinje petjerivati u pogledu nekih od poslanika, kao što je poslanik sallahu ve veselem odje kazao, Allahu, ne daj da moj mezar postane idol koji će se obožavati. Pa kaže poslanik, povećala se allahova sržba prema onom narodu koji mezare svojih poslanika pretvori u mešći Pogledajte znači povečana salavata barek vetara srca Allah djelovala i srdit djelo koje izaziva Allahu te barek vetara jeste da čovjek ode i uzme i kabur nekog od vjerovijesnika za mjesto gdje će ibadet činiti kome će i kome će ibadet i badet činiti. U drugom rivayet koji nam znači dolazi od Ebi Hurajre radijallahu anhu, an-nebi sallallahu alejhi ve sellem قال اللهم kabri تجعل قبري La'na Allahu kao meni tahazu kubura enbiya'ahim ne sađit. Od Ebuhu reda je poslani sallahu aljihve sveme rekao Allahu ne daj da moj mezar postane kip. Allah je prokleo narod. Tamo srđu su izazvali povećala se Allahova sržba a ovdje kaže Allah je prokleo narod koji mezare svoji vjerovijesnika pretvore u mesiči. I oba hadisa su vjerodostojna. Ovud, ovud, draga, braći i sine, sestre, poslanik ali i salatu vasalam proučio zbog toga što se bojao da se njegovom umetu ne desi upravo ono što se desilo židovima i kršćanima. Znači, u pogledu njihovih poslanika koji su im bili poslani. Odnosno, oni šta su radili? Oni su obožavali, obožavali svoje poslanike mimo Allaha, subhanahu, subhanahu, veta'ala, što je, znači, bilo uzrok Pretjerivanja u pogledu istih, zato je to zabranjeno i zato je navodimo ovo stanje i gledamo srednji put sa kojim je došao poslanik sallahu alihi veselena u pogledu vjerovjesnika u, u pogledu poslanika. Poslanik sallahu alihi veselena nam je najdražio svi stvorenja, volimo ga, cijenimo ga, poštujemo ga sve što treba za poslanika e, s.a.v. ćemo učiniti. Ali nije ćemo prelaziti okvire dozvojnog, odnosno granice koje je Allah dželevala e, postavio. A to je da je on isto tako Allahov rob koji se ne obožava, a samo se obožava Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala koji je živi koji je živi i vječni, koji ne umire. I zato je bubek radio lanuhu nakon smrti očajnog stanja u kojem se zadesio umet poslanika sallahu aljih i veselem iz velike žalosti e, prema poslaniku sallahu aljih i veseleme e, iz stanja u kojem su tako teškom stanju bili kada su pomisli poput omera radi allahu da je poslanik samo uzdignut i da će se vratiti on je bio najsvjesniji i to je činjenica koja ukazuje, kao kažu činjenci, da je bio najsvjesniji, najbogobojazniji, najoštroumniji, najučeniji svi ashaba, pa je izašao i ukazao na istu stvar, da je Muhammed Ali selam, samo Allaho poslanik, poput ostalih poslanika. Ako on umre ili bude ubijen, znači se vratiti svojim prijašnjim, znači e, stopama, a prije toga jedna divna rečenica koja ukazuje na sve, pa kaže neka zna svaki onaj koji je obožavao Muhameda da je Muhammed mrtav, a dala živi vječnik koji neumire. Znači, poslanik, ali islatu se ne obožava, ali se cijeni, poštuje, slavi se, veliča se, u smislu, znači, njegovog suneta uzdiže se, cijeni se, u svim onim stvarima, granicama dozvoljena, ali se ne prelazi, znači, ne prelazi se, ne prelazi se vjerovanju, pogledu njega, niti se opisuje osobina obožanstva, niti se smatra da je živ, da nam dolazi da prisustje našim sjelima da mu ustajemo dobri ga vide, i ga ne vide osjećamo njegovo prisustvo sve su to znači nakredna tumačenja i stvari koje su suprotne vjerovanju sa kojim je došao Muhammed alihi salatu osalam. zatim draga braće osredjeća tačka da je poslanik salavahu alihi vaselame umet odnosno da on slijedi umjereni put u pogledu ibadeta u pogledu ibadeta Kršani, kako znači, znamo, da oni, draga braćo, u većinim slučaja obažavaju Allaha nečiste. Odnosno, oni se uopšte nečiste nakon obavljenje nužde. Tako da one kapice mokraće ili posle velike ili male nužde padaju po njihovoj odjeći, Oni u takvom stanju, pogledajte, u takvom stanju odlaze, odlaze do crkve, oni nešto moli, oni nešto dove, oni nešto traže. Zatim, oni isto tako E, od njih, znači od sedmenika kršana su ti koji prilaze svojim ženama u onom mjesecu, znači mjesečnom ciklusu žene, kada se e, polno opće svima, pogledajte tih krajnosti, zatim među njima postoje i oni koji ih fale, koji veličaju određene njihove, znači velikane, pobožnjake, isposljenike ili monahe, gdje se nekada dive i kažu da prolazi neki određen broj dana. U knjigama se spominje znači, neke njihove rečenice, e, da, da se dive čovjeku koji je doživio 40 dana, da nije dotekao u vodu, da se nije okupao. Razumijete? Uopšte ne vode brigu, ne vode brigu, ne vode brigu, znači o čistoći. Dok, s druge strane, kada pogledamo e, jevrije, je, jevrije, vidjet ćemo... Nek Allah salvah alejhi ve jest Ume poslanika sallallahu alejhi ve sellem slijedi znači umjereni put u pogledu ibadeta pa smo spomenuli da kršćani obožavaju Allaha dželevala znači nečisti ne obraćaju pažnje na svojoj čistoći. Ne vode brigo o svojoj čistoći. Pa su, znači, takvi kakvi jesu, odlaze u takvom stanju i u crkve i kao, znači, upućuju neke dove i mole, znači, i mole i dozivaju nekoga u takvim stanjima. Dok, znači, s druge strane ćemo vidjeti jevreje da su oni ti koji, znači, ne samo da, da, da se čuvaju da vode brigo o čistoći, nego oni, znači, u tome i pretjeruju. I oni, znači, u tome pretjeruju. Kako? Znači, kod njih je, draga braća, bio propis. Oni su cijepali i kidali svoju odjeću na kojoj se nađe trag, krag, mokraće. Znači, pogledajte. Ali, oni su isto tako izbjegavali druženje sa ženama. Izbjegavaju druženje sa ženama u onom trenutku kada su oni mjesečnom, u mjesečnom ciklusu. Zatim, niti jedu s njima skupa, niti jede sima, niti jedu s njima skupa. Dokumet poslanika sallahu alijih vasaleme, koji je počašeni i koji je došao znači sa vjerom s propisima od uzvišenga Laha Subhanovatara propisima sa kojima je uzvišeni, zadovoljan i znao šta nama najbolje odgovara pa nam je takvu znači vjeru ispustio savršenu prije svega ne cijepa svoju odjeću nekida svoju odjeću ne baca, odjeću na kojoj ima znači tragova mokrače. Zatim umet je taj koji vodi, vodi brigu o svojoj čistoći, ali ne pretjeruju tome, redovno se abdesti, redovno se kupa, koliko je samo došlo ili koliko je došlo hadisa koji ukazuju na, na vrijednost uzimanja abdesta i kad ti nije potreban abdest za namaz da budeš pod abdestom zatim kolika je došla vrijednost za gusul, od znači koga upotpuni, ko upotpuni, ko bude znači to slijedio, ko bude to radio zatim Uh, imamo stanje da vjernici muslimani ne izbjegavaju svoje žene znači u, u, u tom nekom menstrualnom ciklusu kada ih to zadesi pogodim mjese, u mjesecu nego se druže sjede skupa jedu, one što naprave oni jedu poslanih sallahu alijeku nizadisa je spomenuto o tome znači da je spuštao svoju glavu na krilo, ajše, lani, a iš je radi dok dok ona imala znači uh, taj menstrualni ciklus i slično Znači puno stvari, znači ukazuje na sve to da smo mi jedan središnji umet, odabrani umet, umjereni umet, ne pretjerujemo niti idemo u krajnosti, da je vjera je, sa kojom je došao Poslanica Allahu alajih salam je savršena i univerzalna vjera, vjera koja je uvijek uvijek znači ta koja može, koja može i koja treba da bude u svako vremenu i svakom prostoru vjera koja se praktikuje Vjera po kojoj se radi, vjera po kojoj se sudi, vjera po kojoj se živi, vjera koja ti je vodić, znači vodič u tvom, u tvom svakodnevnom životu. Zatim imamo sljedeću tačku, a to je da je naš umet, središnji umet u pogledu zabranjeni vrsta jela i pića. E, znači vidjet ćemo da su kršćani sebi dozvolili sve zabranjene stvari, sve one ružne stvari s druge strane, da je Allah dželevala je vrijeme zabranivao sve životinje koje imaju kopita i kanđe. Ote, znači, zbog čega? To je upravo zbog e, njihovog svatanja, njihovog razumijeva, njihovog pretjerivanja, njihovog negiranja, njihove stramputice, Allah dželevala im je, vala, Allah je vala, otežao, otežao znači njihovu, njihovu vjeru. Zatim, draga braćo, e, umet poslanika sa Allahu alijih i je u ovoj tačci isto tako, znači središnji umet. Allah Želešanu, kada opisuje virovjesnika koji će doći, koji će podučiti umet, koji će ukazati na pravi put, govori helu lehumu taj jibati harim alayhum al On poslanik salahu alahi wa dolazi sa šarijatom, propisima dozvješnog Allaha subhanahu wa ta'ala koji će im lijepa jela dozvoliti, a ružno im zabraniti. Sve što je lijepo, sve što je lijepo, sve lijepo znači, je dozvoljeno. Ružno Allah želevala to zabranjuje. Zatim u hadisima نواجم حديث ما يدرتي حديثا اسفك أقول يحديث ما مسلم ودبه ريري رضي الله عنه دي كاجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيبون لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليهم كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل ذاتي أستاذ حديثا koji nam nije znači ovdje e, bitan da ga spomenemo. U početku uh, hadisa kaže poslanik sallahu alihi veselama, to nam prenose Ebu hurire, da je kazao, o ljudi, Allah je uistinu dobar i prima ono što je dobro. Allah je u istinu tajjib, dobar, znači opisan savršenim osobinama, a ne znači, osobinama manjkavosti i čist je i od osobina maj, majkavosti, zatim on je znači dobar i prima ono što je dobro Allah je naredio vjernicima ono što je naredio i poslanicima znači i, i vjerovjesnicima a to je da im je dozvoljen im učinio lijepa jela i naredio im znači da jedu lijepa jela kako je došlo u kuranskom ajetu u surimu minun 51. ajetu gdje Allah lešanhu, znači kaže o poslanici Dozvolim i lijepim jela se hranite i dobra djela činite, a ja dobro znam ono što vi što vi radite. Zatim u Suri Bekare u 57. što vam kaže vjernici, jedite ukusna jela koja smo vam podarili but Allahu zahvalni. I samo njega, samo njega znači Allah te bareke obožavajte. I vidimo znači da Allah je leva je umetu poslanika sallallahu alejhi ve podario sve što je lijepo učinio znači da se ono što je dobro i što je lijepo da koristimo da se time služimo dok priješim narodima vidjet ćemo znači da su imali poteškoće u, tom, u tome je posebno znači jevreji zbog njihovog, zbog njihovog kako kažemo i kako smo pokazali odstupanja od vjere zbog njihovog kako kažela i zbog teškog nasilja i nepravde jevreja mi smo im zabranili neka lijepa jela koja su im bila dozvoljena i zbog toga što su mnogi od Alahovate bareke Vetala puta odračaju, to je njihova osobina. Negiranje, nezahvalnost i odvraćanje od pravog puta, ne samo svoj narod, nego od pravog puta i sve onek koji su znači od drugih umjeta i drugih, drugih naroda. Znači oni u tom sistemu na takav način žive. I imamo zadnju tačku koju ćemo navesti da kažu mi smo pokušali da navedemo samo po neki od primjera primjera ima mnogo, nemam vremena, znači, spominjati, jer nam nije prvenstveno ni tema, znači, e, precizno, znači, niti serijal koji ukazuje samo na ovo, nego nam je serijal vi, e, više, znači, u pogledu e, ehlisuneta, srednjeg stava, srednjeg puta, umjerene skupine sredbenika, poslanika sallahu alihi vseleme, u odnosu na e, frakcije u islamu, koje ostupaju od onoga čemu je bio poslanik sallahu alihi vseleme. Znači, zadnja tačka je pogledu pisarca. Odmazde. Židovima ili znači vrijeme je prije znači bilo strogo naređeno pisas odmazda. Znači bila im je vađib. Dok kršćanima je bilo suprotno tome. Njima je bilo naređeno opraštanje. A pogledajte umet poslanika sa Allaho aljihveselem. Niti je znači naređeno, niti je zabranjeno. Nego posla, znači umetu poslanika sa Allaho aljihveselem je data mogućnost izbora. Znači ako osoba želi, može izvršiti odmazdu ili poraca ubijenog ili znači prihvatiti prihvati plaćanje krvarnije za ubijenog ili može znači velikodlično oprostiti bez naknade za to očekujući nagradu kod Allaha kod Allah, te bareke tebareke veteala ovo je znači ukratko što sam htio kazati večeras boljeće Laha Đelešan da podari da budemo zaista istinski sljedbenici ovog srednjeg puta puta poslanika Muhammed Ali salatu wasalam umjerenog puta, pravičnog puta pravog puta, puta sa kojim je uzvišen i te barek zadovoljan bez pretjerivanja, bez ostupanja od prakse poslanika sallahu aljih i veseleme doputi nas, naše, naše roditelje, našu familiju da nas učesti na pravom putu nas, našu djecu, naše porodice doprosti nama, našim rotima i svim muslimanima da pomogne muslimane u čitavom svijetu u čitavom svijetu, posebno u Siriji da pomogne braću gdje god oni bili, da pomogne potlačenje gdje oni bili, znači od vjernika i vjernica, da im da skoriju pobjedu, da izliječi njihove ranjene, da pomogne ih sa bilo koje strane, a Allah želevala zna načine i on je gospodar svih, svih stvorenja. Subhanakallahum hamdika shudun la ilahe ilahe anta staghfirka atubu leke Wa jazakumumma habibatan illa arrahman Khafifatan ala allisan Thaqilatan Allahumma wa bihamdi Subhan Allahil Azim